sos chous é perfume canción Baixamos a música porque xa temos o outro lado do tío Telefónico a seguinte persona convidada nada menos que o presidente do Centro Galego NOS de Sabadell, don Manuel Vázquez Osorio. Moi boa tarde, benvido Manuel Boas tardes, gracias por atendernos unha vez máis. Bueno, o que temos que facer é facernos eco das actividades das moitísimas cousas que está levando a cabo. Oxe, celebrando as letras galegas en petit comité, pero o vindeiro sábado me parece que, aparte da celebración eh, oficial, tamén uh, asardiñada, lóxicamente. Exactamente. Este ano tuvemos que movela un pouquiño nas datas, pero... O vinteiro sábado aproveitaremos mm. para fazer unha pequena exposición cunhos materiales que mandaron desde a xunta de Galicia moi interesante, unhas láminas e incluso material didáctico e faremos unha Ajá. pequena exposición, unha pequena charla introdutoria e despois, como non, faremos a festa da Sordiñada que xa é tradicional dende hai moitos anos. Claro, bueno, tradicional na, na, na entidade, e ademais que casi se adianta, porque se dic, dicen en Galicia ou dicen aquí por aquí que o millor, a mellor época da Sardinha é o mes de xuño, pero bueno, estamos, a, estamos no medio, é unha época fantástica, non? Si, sí, perfecto, eu sempre falo, ando a sardinhas, o marisco, meses con erre, sin erre, non acabo de saber exactamente, pero nos vimos la facendo desde sempre, antes era en abril, porque había o campeonato de tute, pero ahora xa hai unhos anos que non se fai, e ben coincidindo con maio, sempre aproveitamos por facela o día que fazemos tamén a celebración das letras galegas, nese mismo día. moi. bien, Pois pues entonces co, con, con documentación que, que, ten, que chega desde Galicia as cantareiras estarán presentes nas letras galegas en, en, en Sabadell o, bueno, no centro galego, nos de Sabadell que hai que recolver re, re, re, re, todos os agentes que están convidados ademais non, non hai que pedir vez nin, nin sacar tique, non? Ni, nin hai que pedir vez, nin sacar tique, nin pagar hai que ir preparados para comer sardiñas, pan e beber viño o sea que sí, sí. Decir, festa rachada Despois xa desta festa das Sardiñas xa vamos, bueno, que é a temporada das festas galegas das entidades de, de, claro. de Cataluña. Aquí no Vallés e a nosa en concreto que será o día 13, 14 e 15 de xuño, non é demasiado onde a facemos cada ano. Cada ano, onde se, se fixo cada ano, non? Que, sí. que xa van, van perto dos 40, non? Parece que é o 39, exactamente, que se comenzaba a empezar empezarase, bueno, a cambiarase de sitio. Despois facías en a plaza da Arbúca, arriba, que traíamos unhas orquestas de moita zona de Galicia, e ultimamente pois, baixamos un pouco o formato das orquestas porque hai un tema, suponho que pasa na maioría das poblacións que limitan sí. o sonido a 100 decibelios e hasta a 12 da noite... Entón, claro, tamén fazer un esforzo económico importante para traer de Galicia e tal, pois non acaba de lucir. Claro. Entonces, no, no, e hai que respetar o a veciñanza, non? Lóxicamente é claro. importante que... Que, que, que se siga celebrando ese, ese grande acto de, de, de, bueno, de presencia galega en, en Sabadell pero que tampoco é conveniente pues, que os veciños é no, dicir, os galegos formamos parte da sociedade sabadellense polo tanto non hai que facerse m, m, no, no, e, quedar vais, mal fari, faríamosnos unha mala imagen o colectivo galego se si estuéramos ali hasta tantas e tal hasta as doce da noite e unha hora prudencial para facer festa e a xente pois, tamén é tolerante hasta esa hora, e temos unha presencia activa durante as tres festas que fazemos no ano, a do Lacón, agora a Galega e despois a do Pulpo pero o que ti dices, Uy. se estuveras ali hasta as cinco da maña farías unha a e ao seguinte todo o mundo estaría aburrido Claro. No E a parte de que estuviera de río tamén incomodaría a, a, a veciñanza ¿no? É unha cousa ah. que, que hai que ter moi en conta Por certo, hai que relembrar yo, todos os nosos escoitantes e ointes o feito de que vosotros non fazed solamente festa rachada con música e verbena, sino que tamén hai degustación gastronómica de primeira orden, non? Si, sí, si, sí, ven nos leva un par de anos que nos ven a Casa Díaz, que ven o, o Díaz e aparte, tamén co que nos poñen montan tamén ali unhas 25 ou 30 paradiñas de produtos artesanales a última sí. incluso facían pizzas facían pan tradicional, tartas produtos galegos que parece que non, pero dentro daquela cera con paradas che dalle moita vida festa Claro, claro, tamén é para todos los que se cheguen precisamente a o Isma Siá, ¿no? que é un, un, un lugar excepcional. Me parece que en unha ocasión celebraran algo para darlle un nome a unha rúa desas. Si, no parque ali de Cataluña hai o Paseo da Mariña Lucense eso, que eso, ainda eso. estaba fora cando estaba Rogelio de Presidente Uhum. e me gustaba xa con el que me ficharan de secretario e eh, despois sí, de vicepresidente sí. e entonces inaugurara xa li o que é o paseo da Mariña Lucense e despois tamén foi o alcalde daqui de Sabadell o señor Manuel Gustos que estaba da queda do Partido Socialista entrada entravada fixo-se unha me parece Rua. unha rúa, rúa de Sabadell e despois sí, rematáramos sí, sí, sí. incluso ali cunha comida así pros os socios que asistiramos non... Sí, sí, non na sí, sí. na escola de trabada ali que tiña un comedor impresionante, decir, impresionante os cartos sí, que ali meteu o sí, sí. Concello para ter aquel comedor moi moi ben preparado Bueno, é o que facemos os galegos ¿no? intentar que a nosa cultura tanto literaria como os cantarires, por exemplo que celebramos este ano as letras galegas como a gastronómica pues, se dé a coñecer e que disfruten todos os que se achegan onde nos o pulpo... O tamén estará acompañando esa gastronomía Ay, no... eh, eh, Ademais, mira, ten unha cousa moi importante, porque claro aquí como somos tantos como ideas pois pues a veces eh, a, a cultura, pero a veces claro, dicen, no aquí xa lo fan paparotas ou xa lo cultura, a ver, cuido, niño, porque cultura eh, é todo desde a retras de galegas hasta a parada que vende o producto, porque desde o momento que se está vendendo un producto, está facendo unha actividade económica, e cando se fai unha actividade económica, está se movendo a ciudad está se movendo Galicia de algunha maneira estánse vendendo, e comercializando, dando a conocer produtos de Galicia aquí en Cataluña. Claro, claro, é o, é, é o máis importante, que que se dea coñecer parte da nosa tradición, parte da nosa cultura que ten muitísimo que ver con, con eso, con, que se pode disfrutar, non? Sí, sí. Lógicamente, eso é, é o que o que convén para que, bueno, tamén os os aprecian a nosa proposta, non? Se non non estaríamos, non levaríamos tanto tempo e nin terían a, a interrelación que, que, que hai, por exemplo, o concello recibevos a vos con moitísimo agarimo, dabos o é decir que, que que é un fiticiti, non? Todo tente porque, que fíjate, no, sempre nos lo dicen aquí cando se, hai, por exemplo, ahora o sábado de Vindeira, sardiñada, e normalmente, a ver, a veces a actividade política e eleciosa ou tal, teñe máis ou menos pero en unhas épocas normales, digamos, normalmente veñen representantes de todos os partidos políticos e ademais reconocen que, por descontado, que dentro da entidade, cada un é da, da idea que queira ser, pero como entidade reconocen que todos son igual de ben recibidos. Entonces eso danos un prestigio dentro do Concello, e tanto cando gobernan unhos como gobernan outros, sempre coa colaboración co Centro do Galego foi importante, facilita nos pois bastantas cousas. Claro, claro, a, a, exactamente, aínda es de gustan o que acompañar o, que... o que está o que facer, loxico, non? Sí, sí. Bueno, si tes algun cousiño máis que dicirlles os escoitantes, o xa sabes, os, os micros para que ti lles eh, digas o que che pare o que che que sabes? Nada, que que, nos... que que teñen o próximo sábado o das é que non se olviden que tamén o próximo sábado me parece, se si non me equivoco, que tamén é a festa de Rubín que está o Valles en temporada e despois da de Rubí me parece que fai Silvia de Rubí e despois me parece que o Antonio xa fanga de Tarraça pola siguiente semana, a primeira de junio me parece que é o por aí ten, tenemos que contactar con eles para que nos falen tamén, que dedican algún gosto claro, menos que nos convine, decir, ¿eh, no? estánse facendo no, no, no Valles, pois pues, agora en este mes bastante actividade galega dentro dodo do, do que son os coletivos, que todos sabemos, pois pues, que, oi, que hai migración cien baixou, pero, bueno, hai que adaptarse aos novos tempos e facendo cousas que poidamos asumir. Continuidade da, da, da presencia galega en Novallés, precisamente, non somente en Sabadell, no Novallés, Novallés, no temos, claro, temos de Morroí, temos de Arraso en Sabadell. Sí, Después, sí, tamén hai no outro Vallés, que están os de Mollé, a Llagor, hai unha presencia sí, sí. importante. Claro. Bueno, Ba agradecerche que, que, que atenderas a nosa chamada, e moitísimas grazas, moitísimo éxito na, na celebración das letras de 2025. Eh, de gustar esa sardiñada como, como, como, como fai falta, como, como cal, com cal, como dingos os non? Com cal. Pois moitas gracias a vós para ajudarnos a facer difusión un ano máis. Eh, xa sabedes, como sempre, que estades invitados cando que queirades vir. Moitísimas gracias Manuel. Unha aperta a todos, un aperta para todos. A outro momento. Kiko, como siempre, música, ¿no? Adiante. Vaya.